Ago Bada sail bat janaria bezala denek gozatzen duguna, espiritua elikatzen duena, eta izu jitea dela kausa azken hilabete hauetan osuki geldian dena. Jornika hontan kultura goraipatu nahi nuke. Frantxes estatuak sailuntan hartu neohiak gaitsesten ditote. Astapenetik kultura salbuespen egoera batean atxikia da, izarteko beste espaju geienak antolatzen ahal direlarik. Nola honartu, lanera joaiteko gahaioak jendez gaindizka ikustea eta ber momentuan museoak etxirik. Zendako, Eliza eta otoizguneek Guneek beren jahaikitzaileak erretzibitzena aldituzte, baina ez kultura antzokiek. Nunda koherentzia, neohi sanitarioak errespetatuz, milkura ofizial batentzat zinema gelak erabiltzen direlarik, baina ez filmak zabaltzeko. Bestalde, eta injustizia sendimendua hasten duena, gizarteko sektore diferenteen sailkatzea izan da. Batzu beharrezkoak izendatuz eta besteak bigarren sailekoak kontsideratuz. Eta hobetan kultura, sailkapenak egin beharrean, berdin hororen gainean egon beharko ziteikelarik. Nahiz, diru laguntzak emanak izan, kultura manera horretan gakaturek txikitzeak gobernuaren ikuspegi hertsia agerian du Bede asola bakaja, ekonomiaren azkundean mugatzen da. Mesfidantza eta belduja elikatzen duen COVID-emeretzi girona hasi kultura gehiago lagundu eta sustengatu beharko zitaiken. Normaltasunez baino, ekoizpen ahondiagoa bultzatuz, eskaintza ainitzaagoa sustatuz, monsa guzien esku gutzize. Bakardadea, depresioa, antxia, komplotismoa azten diren fenomenoen kontrapozoina da kultura. Azken aste hauetan iniziatiba batzu agertzen dira, Jimmadederako liliak bezala. Batean antzokiak idekitzeko protokolo proposamen bat, zuzennezko kontzertu ensegu batzu kontaminazio ondorioak neurtzeko edo daunako festivalentzat idekidura batzu. Baina tzen dako hain luzaz bea egon notegira ensegu horien egiteko. Zer mezu bidali zaie kultur geragileer, artister, teknikallerier, Guri plazeja sohtarazten daukuten ege. Kultura baitez da. Ez dezagun ahantz, ejegimen totalitario guzietan kultura dela lehenik joa den sektorea. Eta maite dugunaren eskasa, falta delarrik da gehenik sendi.